בעזרת השם נדבך ספר לקוטי תפילות, תפילה נ"ז, הממסד על תורה נ"ז בלקוטי מרן. אדוני אלוהי אתה רוממך, הודש ממך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה עומן. כי בהחמך רבים בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות וקלדושתנו במצוותיך. הקרבתנו מלכנו לעבודתך. ותיתן לנו אדוני אלוהינו את תורתך, גדוש, התורה שבכתב, התורה שבעל פה. וציוויתה אלינו להאמין בצדיקיך וחכמיך האמיתיים, ולהתקרב אליהם, ולהתדבק בהם, ולקיים דבריהם, ככל היוצאים מפיהם נעשה, כמו שכתוב ולא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שתיטע ותקבע אמונתך הקדושה בלבנו ובלב קול עמך בית ישראל, ותזכנו לאמונת חכמים בתכלית השלמות באמת לאמיתו. ונזכה להאמין באמת בחכמים אמיתיים דה קדושה, ולהתקרב אליהם, ולהתאבק באפר רגליהם, ולשתות בצמא את דבריהם, וללך בכל הדרך אשר יורו אותנו, ולא נסור בדבריהם ימין ושמאל. ותצילני מהתנגדות שלא ימצא בי ובזרעי ובכל זרמך בית ישראל, שום צד התנגדות לשום חכם אמיתי דה קדושה, ולא נגד שום אדם כשר שבעולם, מכל שכן שלא אזלזל בהם חס ושלום. רק אזכה לקיים דברי הצדיקים והחכמים האמיתיים, ולאחוז בדרכיהם, ולהאמין בהם באמונה שלמה באמת. וכל מה שפגמתי באמונת חכמים מנעורה עד היום הזה, וזלזלתי בכבודם. ועל ידי זה פגמתי בכלליות תורתך הקדושה, אשר נמסרה ביד החכמים האמיתיים לדורשה לכל חפציהם. ועל ידי זה פגמתי במלאכים הקדושים הנבראים בדבר ה', על ידי אותיות התורה הקדושה. ועברתי עליו דלא תשאו, והסרתי כוח הידיים מן המלאכים הקדושים שהם יד ימין ויד שמאל. אשר על ידם היו המלאכים מקבלים השפע מלמעלה, והיו משפיעים לכל העשבים ולכל הדברים שבעולם. והידי פגע אמונת חכמים נסתלקו ידי המלאכים, המלאכים עד אשר אין להם כוח לקבל ולהשפיע. ועל ידי זה אי אפשר לקבל רפואה. וגרמנו חס ושלום מכה אשר לא כתובה בתורה מכה שאין לה אנא ה' בהחמך רבים תמחול ותסלח ותכפר לי ולכל עמך בית ישראל על כל הפגמים האלה שפגמנו באמונת חכמים הקדושים. כי אתה יודע את תעלומת לבבינו, כי לא במרד ובמעל פגמנו בזה, כי היא מחמת עכירת דעתנו ומיעוט ידיעתנו. אנא ה' זקן ומעתה בהחמך לתקן כל זה באופן שנזכה מעתה לאמונת חכמים בתכלית השלמות באמת כרצונך הטוב. כי אתה יודע, ה' אלוהינו, גודל חלישותנו בעת הזאת. ואין לנו שום שמיכה הקיים על החכמים והצדיקים האמיתיים. על כן זכאנו להאמין בכל החכמים והצדיקים והכשירים האמיתיים, לבלי לדבר שום דיבור נגד כבודם חס ושלום, ולבלי לבזות שום בר ישראל שבעולם. חוס וחוננו וחמול נעלינו, ונצור לשוננו מרע, ושפתנו מדבר מרמה. ועוזרנו ואושיענו שנזכה להקים את האמונה הנפולה, ונזכה לתקן אמונת חכמים בשלמות באמת. ועל ידי זה תחזיר ותיתן כוח הידיים למלאכים הקדושים לקבל ולהשפיע לכל העשבים ולכל הדברים שבעולם. ותשלח מהרה רפואה שלמה לכל מכותינו בגוף ובנפש בגשמיות ורוחניות. רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ובכן תעזרני ביחמיך רבים שאזכה להתקדש בקדושתך העליונה ותגיעני מהרה לקדושה ופרישות באמת ואזכה לאחוז בדרכי אבותינו הקדושים. לדור נדרים ולקיימה מיד בשביל רצונך הטוב, כדי לזכות על ידי הנדרים לקדושה ופרישות באמת, ואזכה לעלות למקום הנדר שהוא פלילות חוכמה, ועל ידי זה תעזרני להכיר מעלת וקדושת החכמים האמיתיים, עד שאזכה לאמונת חכמים בשלמות, ועל ידי זה תזכני לעלות ולהיכלל באור האבות, והתנוצצו בי אור האבות אברהם, יצחק ויעקב. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, שתעזרני ותושיעני. ותזכני לעונג שבת בשלמות באמת, וזכה לקבל שבתות בקדושה הגדולה ובשמחה וששון וחדווה רבה ועצומה. ולהתענג על אדוני בשבת קודש בכל מיני עונג, ולהרבות בסעודת שבת בכל מיני מעדנים, בקדושה ובחדווה גדולה. ולא יהיה אצלי שום קפדה על הוצאות שבתות וימים טובים. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי חושבי רוו ותכונני מאיתך בהרחמיך רבים, ותעזרני, ותושייני, ותזכני מהרה לאכילת דקדושה, שיהיה אכילתי תמיד בקדושה גדולה, בבחינת עונג שבת. והידד אזכה בהרחמיך להכניע ולהשפיל, ולשבר ולבטל כל השונאים והאוהבים, להשבית אוהב ומתנקם. וכל הקמים עלינו לרע, כולם יכרעו ויפולו, ותפר עצתם ותקלקל מחשבתם מהרה. ותזכני לדעת באמת איך להתנהג בענייני תעניות, כי איני יודע כלל איך להתנהג בזה, כי אם עליך לבד אני סומך עצמי באמת. שתדריכני בעמיתך ותלמדני איך להתנהג בענייני תעניות, וכרצונך אעשה. ובכן תרחם עלי אבי חמן טוב ומטיב לכל, ותעזרני ותושייני, שאזכה מהרע לשבר ולבטל מידת הכעס ממני, ותצילני מן הכעס ומן האכזריות ומן הקפדות, ולא אכרוס לעולם, ולא אקפיד על שום דבר ולא על שום אדם שבעולם. רק אזכה ברחמך להיות טוב ומטיב לכל. ועל ידי זה תצילני ברחמך רבים מכל מיני שונאים ומקטרגים, שלא יהיה להם שום כוח להלשין ולקטרג עלי כלל. ריבונו של עולם, הצילני מיד אויבי ומרדפיי, הצילני נא מיד אחים, מיד עשו, כי ירא אנוכי פן יבוא ויקני הם על בנים. ואתה אמרת היטב אטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא מרוב. חוסה עלי כאוב רחמך. חוסה על נפשי האומללה מאוד, העייפה והיגעה מאוד, אשר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי. כי אתה יודע כמה שונאים ואויבים מקטרגים עומדים עלינו בכל עת, והנני מודה ומתוודה כי אני בעצמי החייב, ואנוכי סבותי בנפשי כל זה, והורה אותי אותם על ידי מעשיי הרעים וחטאיי ועוונותיי ופשעיי עצומים מאוד. ולא די לי בכל זה כי אם עוד הוספתי חטא על פשע, ולא נזהרתי ולא שמרתי עצמי מאש הרע של הכעס. עד אשר נבער בי יש הכעס כמה וכמה פעמים בלי מספר. ועל ידי עוון הגדול הזה של הכעס, עוררתי המקטרג והשונא הגדול שהוא עשיו איש שעיר. ועל ידו כמה וכמה מקטרגים ומלשינים ושונאים עלינו. עד אשר רבו כמו רבו השונאים והאויבים מאוד. עד אשר אין יודע כלל מה לעשות ואין יודע להיכן לברוח מפניהם, כי רבים קמו עלי רבים מאוד. ופערו פיהם לבלי חוק. פצו עלינו פיהם אמרו בילענו. מי יתן לי עבר כהנה עופה ואשכנה, הנה הרחיק נדוד, דלין במדבר סלע. אך איש המפלט לי מרוח שואה משר, צעק לי בי אל אדוני, אל אתן פוגת לי, אל תדום בת עיני. ריבונו של עולם, כבר סידרתי כמה תחינות ובקשות, וכבר פירשתי כל שיחתי לפניך, הכל אשר מצאה ידי לדבר. ואם אמנם לפי עוצם פגמי המרובים מאוד עדיין לא התחלתי לדבר כלל, אבל אין איתי יודע עד מה לדבר יותר, וגם אין לי שום עצה ותקווה אחרי התקים תפילה ותחנונים. עוזרני כי עליך נשענתי. קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, אדוני נכני בצדקתך למען שוררי הישר לפני דרכך. חוס וחמול עלי מלא רחמים, חוס ורחם עלי. מלא חסד, מלא טוב, מלא רצון, יהאמו ויחמרו המון מערך ורחמיך עלי. הנרדף כמוני. על חסר דעה, חסר עצה כמוני. הושיע, אדוני המלך, הושיע מלא ישועות והצלות, עשה מה שתעשה ברחמיך הגדולים, באופן שאזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. ותגער בכל המסטינים והמקטרגים עלי, ותצילן עם יד כל אויבי ומעודפי. ותמלט נפשים מיד כל מיני שונאים ואויבים בגשמיות ורוחניות. ריבונו של עולם, אתה יודע את כל לבבי, מה אומר לפניך יושב מרום, ומה אספר לפניך שוכן שחקים. הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי קול חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. טוב ומטיב לכל, סבאיני מטוביך וזקני להיות טוב לכל. ותכפר ותמחול ותסלח לי על כל החטאים והעוונות והפשעים ועל כל הפגמים והקלקולים שגרמתי על ידי עוון הכעס. ותיאחם עלי מעתה, ותחמול עלי בחמלתך הגדולה. ותיטיב לי מטובך האמיתי, ותהיה עםי תמיד, ותצילני מעתה מן הכעס ומן הקפדות. שלא אכעוס ולא אקפיד אפילו בלבי על שום אדם, ולא על שום דבר שבעולם. ולא אבוא לידי כעס וקפדות לעולם. ותאיר עלי באור פניך, ותצווה בעכמיך להחזרי לי המוחים דקדושה שנסתלקו ממני על ידי עוון הכעס. ותמשיך עלי צלם אלוקים, או פני מלך חיים. ותכונן לי במתנת חינם, ותשפיע עלי שפע החוכמה והבינה הוודאת דה קדושה. עד אשר אזכה להארת פנים דה קדושה, עוד זקן אשתי אכילתי בקדושה הגדולה תמיד, ובבחינת עונג שבת, עד שלא יהיה להשית רעך שום חלק מאכילתי. ואזכה להכניע הכבד לפני המוח, ויתגבר המוח והשכל דה קדושה על הכבד הכועס, ולא יהיה שום שליטה וממשלה על כלל. רק כל הממשלה והשליטה יהיה למוח שלי. עד אשר אזכה שיאיר בפני צלם אלוקים, ואזכה להיות בגדר האדם דקדושה. ותעזרני ותושעני להכניע ולשבר ולבטל ממני מידת הבהמיות, ואזכה לצאת מבהמה לאדם, עד אשר על ידי זה יהיה מוראי על כל חיית הארץ ועל כל השונאים, כמו שכתוב, מוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. ותגרש מפנינו כל האיבים וכל השונאים שבעולם, ותקיים בנו מקרא שכתוב, וחטאותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף. אעיר פניך על עבדיך, הושעני בחסדיך, פניך אער בעבדיך, ולמדני את חוקיך. וזכני ביחמיך רבים להרבות בצדקה, ואזכה לפזר צדקה הרבה, לעניים הגונים הרבה, ועל ידי זה יתרבר שלום בעולם, ונזכה לשלום בשלמות באמת, לשלום שיש לו פה ודיבור, שיהיה שלום בין אדם לחברו, וידברו יחד באהבה ושלום דברי אמת וצדק, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך. ותמהר ותכיש לגאולנו, ותביא לנו את משיח צדקנו, ותכניע ותשבר ותמגר ותכלה את שער של ארם נפילה אחר נפילה. ויפלו ולא יקומו, המה יכרעו ויפולו, ואנחנו נקום ונתעודד. וישכון ישראל בטח בדד, ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם. וטוב יהיה בעיניך לברכנו לברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך טוב. ביקוי המקרא שכתוב, שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בכללך שלווה בארמנותייך וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. אדוני רוז דעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יהי לרצון עמי אפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגועלי.